bete da emakume egito zaharraren iragarpena Joan da aranetik gelditzen zen azken lrtsuna Ibaian eztko amuarrraik eta nere poemari kosta egiten zaio, hainbeste heriotza idaztea. Patxi zkiaga Gaitze samartzaia ikaslegi, lehenengo gunean? Bizitza hemen eta orain dela, adibidez. Zukzesan zenien? Ba sinisteko, sinisteko beraien gaitasunetan eta, eta oparitzeko. Oparitzeko inguruan dutenari eta batez ere beraien buruari zerbait ederra une oro. Ongi etorri, ikasturte berriari? ixo eta ongitorri? Hiitzaren aots josiekaitz eta idatiko ikoetxe teklattzen baiian Eleder Gigara denbora zua Ekaitz prest? prest? Gaur hogeita hirugarren basarri bertso paperleiaketako bertsoak aztertuko ditugu bion artean. Ogeitamairu garen abarkatu. Hori da, ogeitamairu garen... Ogeitamairu baina askoz gehiago dira, ogeitamairu. Bai, hori xe, amar gehiago. Ogeitamairu garen, baxarri bertsoba perleaketako, bertsoak aztertuko ditugu biok, pasain ostiralean bizaria jasutzen zantzinen zara utzen, eta, bueno, kontuak eta hemen kantuak izango ditugu gaur, hementxe txe, itakan. Oh, Ez karatzetik zain itxarumen Dizetan, Eta izte makina hartuta ere prest dago, Jose, eh? Oztetan begin istatizitie Irgilgirek interraza untari oh. Orain dela bihaste galderer ezintzelik utzi zenuene kaitzakit gogoan dezun? Bai, e, musika notak doremi, fa, so, la, eta si zergatik di, deitzen ditugun horrela eta noiztik diren hala. Haurroko astean ez genen erantzuteko astirik izan eta gaur horren erantzuna eta gaur galdera berria datorren astean erantzuteko. Hori guztia mentxiai gaur egin takan. Adio jarren mati matialena ozia in sarbat lertu sitzena atzo sabelian amech eginson goor putsa atzko anso Don't let two cities down. Azuko on the rebellion a kietan anzi si tsaisun ze... e bueno, se egun horregi egunon bai azu espanietan flora tu bueno urretik aurrera zure ere kantu aldatuko diguta hasi pentsatzen ez eh? kanturekin egingo degun horren aurtego ikasturtean zure de tartea A bestizarra kagurtzak pena ematen du berritza ere derra data Aurrera in berduko Azkoan Argazki makinako txartelaia ja betetzen ari zaigu, ikasturtea bete-bete joan da eta berrirako tokie egin beharko dugu txartel berriari, baina orain badago tokia eta gaurko ere txartelean sartuko dugu. Bota? Bai, bai, bai, argazki asko, asko dira, dugu azte, azteiro-azteiro hortxe, eta bai, nahiko, nahiko betea ez. E, gaurkoan, hori e, indalazortzi egun atzera eginda, e, aurreko zapatuan izango zan, e, ori, LDR pase atzera atera, noela, ba, hortxe inguratu nintzen, e, behazengo e, Jose Miguel Barandiaran e, parkera, parke aurjolaz, e, osatutako parke batera, eta, bai, lehen dikanez izan da gehen den, baina izan da propio zuzenen, antxe e, bueno, ba, ele derrekima ba, bueno, ba, momentu batzuk e, entretenitzeko asmotan, ez? Eta jabetuta ere, bai, e, gehien bat e, parke honetara, ba, zea geltokira, parte parkera ez bezela, ba jatorri, kanpoko jatorriko jendea etortzen dala inguratzen dala etorkinak izaten direla, eguneko, haundi, haundi ba betetan izango esango nuke eta halako irudi koloritu bat ematen dieela ez eh bueno, aurreko zapatu horretan eh e, artean eh guri Iker antzebilen bere familiarekin Eta, bueno, berarekin hizketan e, jardun nuen, eta alaxi esaten zidan, ez, e, batzera matela adenboratxo bat, e, parke horretara jute, bueno, gertuan, non, bizi dira, e, umekin batera, eta eta Magrebiar edo stakiete Marroko, Argelia edo family bat ez naiz gogoratzen ondo, eh bat eginda eta, ean umeak eta Magrebiar edo Marrokiar u, umeak e, elkarrekin jarrita zarela, ez? Eskolasten bakarrikan baita ere elkarrekin eh e, zenbait esamoldez, zenbait saera, zenbait hitza eta gurraketa ba, eta ikasten, ez? Batzuk erakusten zien e, eh arabieraz e, marrokiarrak eta ah, izan berradaukete IKR ezkondua dagoela taiwaneko e, makume batekin eta eta bueno, ba, Ikerren umeak eta ba ba ori, txinaz, e, txineraz, e, erakusten die eta Marroko Marrokoa Marroko e, arabieraz ez eta benetan, irutu zitzaidan oso jatorra izateaz gainez, alako irekitasunez aritzea eguneroko horretan, eta begiak zabaldu alde batera eta bestera, ba, bueno, ba gutxitan, ez etorkinak eta, eta gutxik e, hartzen ditugu ondare moduan, e, rikeza moduan, Eta hau da modu bat, hau da bide bat, elkarrekin ezagutuz, elkarrekin haberazten gera ez? Eta, bueno, ba, hori, elkarrekin, e, e, e, bai ume batzuk eta bai besteak, e, euskeraz e, ezten ari dira, ikastetxetan, euskeraz badakite, eta euskeraz itzegitzeaz gain, e, probesten dute baita ere, ba, batzuk e, arabieraz itzegitzea ikasteko, eta beste batzuk txineraz ikasteko, ez? Benetan idudia emaiganean eh, jartzeko modukoa irutuz hitzaidan, ederra oso oso ederra eta ederra izateaz gaine oso oso beratsa. Anzeta Horikontatu da burua etorrizaito dela ja izango ira irulaubat urte, e, iztituan bagenuen, neskatu beltzi belts belts belts bat, e, ez dakit zenega edo malikoa edo, eta eta bi egunez behin edo iaia ia egunero etortzen zitzaidan bulegora, hizkuntzaren ba, hitz berri bat erakustera, eta neukan maiaren bueltan ba, zerren da egina, berak nirira ikasten zidan, eta berari euskara. zerre dagorik elkar ezagutzea elkar errespetatzea eta elkar aberastea baino. Bai, e, hori, hori da, ez? Eta bueno, eh eta egoera honi eh bultaren bat edo beste eman ez, eh jarrita hori e, ez, eta zergatikan eskuntza sistemaren barruan e, bueno, egungo errealitatea oso, oso da, nitza oso, oso da irekia, eta zergatikan ez, ez e, hortara, hortara bideratu ere, ez e, hombre, seguruna ezin eskoa da ez da ki, abeasainen ba, bertan erritxikia izan da, bueno goi herri nahundia, baina bueno, 10.000 bistanleko erria izan da ba, ogei, ogeita bat hizkuntza diferente daude, hombre danake hartzea elitzek erresea izango, baino beintzat gehien munduan hitz e, egiten diran hoiek e, minimo bat, ez minimo bat, ba bueno, baliozteko, baliozteko, bestena baliosteko, baliostuz gurea balioan jartzeko eh e, e, E, balioko zuen jarduera litzeke, litzekelako, ez eta eta ederra ez, eta estadumadeadan hitzek egiten degunean ere, ikuste eta denok beharko genduzkela minimoki ba, ba, no bueno, ba, katalanez zerbaite e, ikasita egon edo galegoz, edo eta andaluzak euskeraz eta katalanaz edo galegoaz eta ez. eta errealdeade diferentetara irekita egon. Zatoz den ba. Baina kanpokoek gurea berria maitatu beharko badute guk ere maitatu beharko dugu aurrez eta zaindu eta eta gertuan sentitu eta hortik doa, ez? Bigarren kontu kontaketa. Maiorritas, ba, ba, eh e, bueno, gure lagun rofinoira hola aurreko ostegunean e, diarioan uzten zuen zuta bean Bueno, a joera badet, toitura bade, berezuta beiak eta irakurtzeko eta benetan ba interesa handikoak izaten dira, ez? eta azkeneko hau ba era bat interesantea iruditu izan zait. Eh, hor da jatortasun hitzarekin, bueltaka, abertzalea, jatorrak, e, e, eta, bueno, ohantze detena da zuta bea piska bat irakurri, zuta be hori irakurriz bi hitz kendu dizkiot. E, atera ditut, e, zuta behorretatikan, bat da tatsa tatxa da imperfezioa, akatxa, eta bestea e, aieka, ez? Eta aieka da, ba, bueno, alde edo, ez? Ibai baten aieka, ibai baten e, ertza edo alde bat litzeke, e, pertsona bataz hitz egiten ari geranean, ba, pertsona horren e, joeraz, ero aldeaz e, hitze ingo genduke, ez? E izenburua e, jatortasunaren bideak. E, azpimarratua ideia moduan jatortasuna ideologia politikoak definitu hoiz du neurri ahundian. Eta irakuriko dizuet eh zutabea. Badakit jende jatorrasko dagoela, baina hori termino unibersaletan neurtu, behar, neurtu beharko balitz zenbakiek aise egingo lukete behera. Jator. Titulua merezi ahal izateko, denekin izan beharko genuke jatorrak. Tamales, zordea, jatortasuna ideologia politikoak definitu ohi du neurria hundian. Jatorra da, kasurik gehienetan ideologikoki gertu dagoena. Errudundantziak balio badu, handiak dira urruntasun ideologikoak gure artean egin dituen estragoak. Ez dakit, bos bat urte edo zenbat izango diren, gazte denboran oso lagunak izan ginen batek eta biok, gero ark kanpoan bizi behar izan du, hileta batera etorri zelarik errira, kalean topo egin genuen eta ez ginen gai izan elkarri adio triste bat esateko baino. Ez ginen gelditu hitzpare bat egiteko ere. Gaztetako gure adiskidetasunak ez altzuen horren beste merezi? Gizalegiaren arabera baiet iruditzen zait. Errua biona da, baina pentsatzen nago berea zela lehen pausoa emateko ardura, iniziatiba hartzeko obligazioa. Ni ibili izen inguruan, abertzalea abertzaletasun molde jakin bat bederen, beti konsideratu da jatortasunaren sinonimo. Zenbait kasutan gainera jatortasunaren paradigma esklusibotzat hartu izan da. Eta, hau da askotan egin izan dudan gogoeta. Ezagutzen ditiat bada, nik abertzale gehiago ere tatsa handirik gabeak eta neu ere, Ez alnauk abertzale, naiz eta etero dozo xamarra izan eta beste hainbat balore ere oso haintzat hartu? Eta zergatik ez gaituk beste batzuk bezain jatorrak eta konsideratuak? Euskal izateak ere ez du sarritan balio, abertzale jakin bati atxikia ez bada. Behin batean, barre ematen dit, lagun jator batek, Erderaz noski, nahiz eta zortzia bizenak euskaldunak dituen, neure bistan esan zion beste bati. Tu, con lo que has trabajado a favor de la ikastola y otras cosas, no estás considerado tan jatorra como otros en el pueblo. Beste behin, a nahi batek liburu aurkeztu behar zuen auzoerrian. Beste moduko bat artean zela eta beste anaiak esan zion: Neure gustura joango nindukek ekintza horretara. Eta anaiak erantzun. Naibaduk Joanadi, baina ire haiekako gutxi izango duk an. Seguru baino seguruago haren politika zerabilen buruan. Neuk ere esan egiten dudan fama daukat. Beinala bota zidan inguruko batek. E horreke esan naikeek Noski, Horlisi nahi dut. Esanari esanarekin erantzutea, eta ez hipermerkatuan elkar ikustean bestaldea begiratzea. Katxa eta gaurko gaurkoitzak Ondartza Rufina olaren idatzitik jasoak Biak alabiak ere jatorrak Nire gorpua Arrak Gaurko argazkiara bieraz eta txinera dugu Ondartza Utzinei nuke guretik tik ireki dizkiugu leioak mundu zabalari ondartzan marea bea bai ezuta oso ederra esanguratsua erabat, eta egungo egoera giza harremanaik eta dagokzionez ba ba hori ez adirasgarria ez era bat subskribitzen dut, eta bakarrikan komentatu hori, ez? Askotan eh, Zaskotan, eh izan erligio eh, tankerakoak edo politiko pentsamentu politikoazketa eh elkar bat hartzeko eta begirunez elkarrekin eta diferentzian ikusteko baino eh eta elkarrekin sortzeko balio izaten ditugu, eh, jartzen ditugu eh nola baiteko gizakilioen artean eta gizaterian halako eh e, sal, bat kategoriz egindako sailkapen bat e, jezarriz, ez? Eta adibidean ba hori, ez, nere jitekoak, nire haiekakoak e, jatorragoa dira, besteak baino, ez? E, e, abertzle eta gaina aberzaen artean, abertzale batzuk e, nere, nere tankerakoan niren ihurrieko abertzaleak dira bakarrikan abertzale, besteak ez dira abertzaleak ez. eta, bueno, eta e, kristau askuentzako ba, ba, musulmanak e, e, ez dira ez dira e, jatorrak eta musulmanantzako kristauak, ez da esaten danantzako baino askuentzako onmendikan ere ematen da. Eta beti ere, ba, hori, behintzatunik, inundikan ere zinde eta alakorik e, suskribitu, alakorik e, agostu eta bai ez datu. Eta e, ideologia eta pentsamentuaren gainetikan elkarrekiko e, begirunea, elkarrekiko aditasuna, elkarrekiko empatia, elkarrekiko errespetoak eta daudela esango nuke eta, eta sentitzen dut, ez? Aste poema eder baten irakuridean bezala, izpilloak baino gehiago behar ditugu, lehioak, besteak ikusi behar ditugu, ez horren beste, geure burua. Hori das. <laughs> ez kergasko, Jose. Ez horregatik. Ezkaratzetik, beha erreka jatetxeak babestutako tartea. Ikasturte berriarika iso esateko zarrari agurresan behar digu. Aurreko astean jono ordoinez agurtu genuen. Eta gaur itxaro mendiz abaldaukagu zain. Agur esamaino lehen eskerrak eman dizkegu, bihotz bihotzez, urte guztian zehar, ikastu urte guztian zehar, maigainan jarrizkigun hausun arketa gai guztien Itxaro, menizal, gaixo eta era. Gaixo, gunon. <risa> zer moduzuan da, u da braindik bukatzek da, baina badiru dikasturtea astenderean, da eskola kontuak eta hasten direnean udariere agurreza esaten digula, ta zer moduzu dako porrak? Jo, ba, oso ondo egizan, ondo egizan, <risa> ondo egizan, ondo egizan, ondo kostatzen nahi zaize aldapa, hau ondo hartzea. <risa> Itxaro, ikasturte eder bat oparitu diguzu itakakoi, eta gaur e, tokatzegu azken puntua jartzea zermozko esperientzea izan da? Oso poliki, oso poliki. Danik ere zuei eskerrik asko esan nahi dizu eta aukera beha beste esperientzi bat izan da eta, eta bera, gustatu zaiz. <risa> Elkarrekiko harren banak horreintik eta gileago estutzeko ere bali izan du gainera.: Horri bai bai bali izan du. Bueno, ala ere agurra-agurrera bat esan aurretik, e, bueno, azken hausnarketatxo e, edo guztoren zungegoen nukaitxarota nahi dezunean. Vale, ba, bueno, nire gaurko dijo, ba, itxiera honekin, ez? Ba, zein importantea dan eh cicloquistea eta ondo gistea gaina, bizitan eh ziklo asko dauzkeu, ez da konturatzen baina zikro ka dijo, eta ziklobataztendanen beti astendugu gogokin eta konturatzeako ba hori, ba bukao itenda, ez? Da ba, eh zein importantea dan zikloristendanen ba ba ondo onarpen hori egitea, ba, ba itxiera on bat emateko. Eta eskotan ematen do e, gizitzar proiektu bat izan behar dela betiako eta eta ez dira gauzakola. Bai lanen, bai umekin nire nik beti izan behar dut jo, umek txikik zunen, ematen do umek betiako dira, baina hie ere ziklo badaz, ziklo kari jo, diho, umek dihozte etapa batzu garatzen, eta ziklo ba, umetako ziklori itxin behar da, pena ematen digu askotan e, e, umek e, ba, galtzea dauketen inoixen zioi eta beste etapa baten sartzea. Eta eta hori, batez ere, e, ez dakite, nehi e, e, segura irratinazin itzeken neko zikloa betorritzai burua, eh? zitsiera eman behar ni hola esan zen idatenen. Eh? Azteko zikloa azkarregi pasatu zait, gustatu zait expedientzie, eta nahi nun bukatu, bueno, nire agurra zurekin nahi nunin, eh, gogoratzen zikloa unola esigen Guri komunikazioaz komunikazio has izan, goreratzen banimaduz, guraso egutuna e, buruz hitz egiten. Guraso egutuna proiekturaiburuz eta gustatuko zitzaiten eh baita horriburu hitzaiteken. Ba, ja sigalako e, bosgarren 5.en eh bueno, 5.en aldizingo delako urten guraso egutuna sari banaketa, osea bueno, leiaketa, jaslan leiaketa eta eta gustatuko zitzaiten, ba ba hola sigendu bezela ba, bukatzea Animatzen jendea e, idaztea egutunek beraien gurasoi eta esangabe doztien hitz hoiek ba ziklokisteko baldin badie ere ba, ba idazlan baten jartzen eta eta animatzeko guri bidaltzea eta eztagit hori izan ere gaurko ausnarketa txikia <laughs> Animaitzazuei itxare saiezu noizko duten idaztepea oso garrantzitsu dela barruan dauzkagune sentimendu eta emoziei itza hartzea. Konta dituzu pixkat noizko aur ikust da gouen aurkezte epea eta nola joango den leiaketan bidea. Ba, leiaketa hasiko ge gutuna jasotzen iraiaren irailaren e, 15 Eta bokatuko da epea e, azaron 20ean ez ban hau azaro 10 edo ez ban oso oso naztuta. E, beti bezala, da, zerotik unurteko pertsonak animatzei tugu paperen jartzea e, itzes esanetzen dituzten gauzoiek eta, eta guri txiklikera bidaltzea. Eta gero beti bezala ingo deu, azarobuka eran, e, uste toga, eta guste otokatzen dela, ba, jaialditxo moduko bat igartza jauregin, ba, zari banaketa, eta pizka, ba, gure harten, e, ba, elkartzeko zuko bat, bilatzeko asmotan ba, txiki bat. Aurrek E, marrazki bidez e, adirazialko dituzte beraien barne sentimenduak eta helduxiagoek hitz e, bidez, ezta? Bai, eta helduk ere badiegai, ba, itz ez badie gai, hitz ez adiratzeko ere marraziko onartzen ditugula, beti esatenenik gauzara adieraztea, gauzara barruko ateratzea. Ordun ba, e, pertsona batek ezin baliabide hitz ez adierazi ez ezin baliabide iratiba, baita ere marrazki onartzen dituguna. Beraz, pare batea hilabeteko tartea, iraiaren erdialdetik azararen erdialdera bitiartekoa, barruak ustutzeko e, itxaro zorionak, behonde izuela, dagoeneko dagueneko urteko bide egin duen proiektu ederronengatik gatik. Aurtengo ere, ederra joango da, eta bihotzu-bihotzez eskerrikasko eman diguzun guztiagatik. Eskerrikasko zuen, nahi eman diguzun guztiagatik. Muxi, hondi, hondi bat, eta gero arte, ez da? ge arte Aio, <risa> oh, eskertik asko hurren arte gur. Eguzira... Bosgarren guraso ikutuna lehiak eta txiklik elkarteak antolatuta... Zuen marrazki, irudi eta eskutitzak bidaltzeko aukera iraiaren erdialdetik azaroaren erdi aldera. Joango gara, astero-astero onarriak eta et gogorazten eh, eh, eta zuentzule animatzen. Zama, ama, Ariketa ederra delako zuzaren hori paper zurian e, islatzea. Alde gune hurrianekaitz horre laguntzen. Zalantzari gabe. Iaz esperientzia hori bizitzeko aukera izan nuen e, LDR-ek amari idatzetako gutuna bidalinen, eta bueno, saritu izan zen, eta saritu izan ez, izan ezpalitzere, ba, bueno, idazte hori bera oso aberatxe izan zen eretzako esperientzia azura eta bueno, edo zein animatu nahi konuke horretara. zain galdera gaitz. Orain dela bi aste de zintzilik utzi genuen galdera. Erantzuteko gogutsu nago. <risa> ea gaur egun musika notatzat ezagutzen ditugun horiek noiz eta nola sortu ziren eta ea hasieratik izan ziren gaur egun direnak. Inposatu be Bueno, kontatu nahi zuet e, musika noten edo musika izkeraren ez gaur egun ezagutzen ditugun modura, baina musika idazkeraren lehen aztarnak kristo aurreko irugarren mendekoak direla. Aurrez ez dagoela musika idazkeraren inguruan ezer jasorik. Zortzigarren... Mendean San Juan Bautistari bere omeez kantu bat, Sou zela eta hamaikagarren mendean, gido daretzok, kantu hori bera, kantu horretako estrofa lehen estrofa erabilizuela gaurregun egun ezagutzen dugundorre mi faolaasi musikanotei izena emateko. Kantu horretako lehenengo estrofako bertxolerro bakoitzeko lehenengo, Silaba aukeratu zuen ba, gaur egun ezagutzen jogun musikanoa bakoitzari izen emateko. Aragiazaen gainetik. Izan du Latinez idatzia dago talako zerbait. Dio, utkeant laxiz, rezonare fibris, mira gastorun, famuli tuorun, solbe poluti, labirreatun, sante joanez. Konturatuko zineten, lehenengo bertxolerroak dio utkeant laxis beraz, zazpi musikanetatako lehenengoa bere garaian ut zen, rezonare fibriz, rezonare Fibris, mira gestorun, famulituorun, solbe poluti, labi reatun, eta sante joanes. E, azkeneko bertxelerroak ez du betetzen ziren kontua, baina sante joanes, ba, lehenengo bi izkilerrak hartzen balin badutu sante joanesenak, ba, si osatzen dute. E, kontatu, ut Do a mendean e, bihurtu zela, Giovanni Batista donik ordezkatu zuen ut hori dorengatik, ba solfeari dagokionez errazagoa delako vokalean bukatzen den silaba bat aoshkatzea. Errazagoa da do doinu kantuan hartzea ut hartzea baino. Eta hemen anekdota polit bat, e, informazio guztia basain ba, asterako bildua duen etatzo gauean e, ni zan intzen etxean azkenago eratu nintzena, aitak ohitura badu, gustoko du aitak eta mak ere bai, eh gurutze gramak eta egitekoa eta ohera joan aurretik ba bat minutu zereo antziaritu zen eta oheratu zenean nere gure esanean, bueno, utzi dituen utxuneak betetzen saiatu behar naiz. Eta definiziotako batek zioen e, do ez dakit nolazaten zuen e, do antes edo ea do notaren aurretik do horrek zeizen zuen eta ba atzo do lengo aster arte enintzatek gai izango horri irantzuteko eta gustera idatzen duen eunkareren gainean ut e Bueno, beraz jatorria San Juan Bautista ere egindako kantuan dago eta bueno, kontatu beste anekdota modura edo kantu onene referentzia Julio Bernek ere egiten duela El Señor Resostenido y La Señorita Bimbe Bemol Ipunean Eta kantua edo himnoa jarriko dizuet ba entzuteko Gustatu zaizuekaitzera antzuna? Barkatu getu Asko, asko. <risa> Berroita marmintu dituzu, datorren astean egantzun behar dizuan, kaldera pentsatzeko. Bona <risa> hoxe, <risa> bueno, San Juan Bautista denomene zeindako kantu ba. da bakstu izbez Putsa sekula fundamentuz dantzan jarri ez duen nahiko arrazoi dantzan jartzeko. Irugarren urte ez jarraian urte bakoitzen bina sari, basarri sariketan. Dantzan jarri altzai gorputza, jakintzen nueneatik. Nere gorputzari ala ere kostaiten zailo, nahiz eta aitzakiak eta arrazoiak izan dantzan jartzeko. Ba, xarri bertxopaper sariketak. Iguzu historia piskabate lehiaketaren inguruan izanera, urtengo hagoita mairu garrena da. Ibilbide luze egina du. Ba, xarri bertxopaper sariketak eta merezi bezalako ba, izen eta fama dauka. Bai, e, oker ezpanago, mila behatzean da laro goita bostean sortu zen sariketa. Eta geroztik ba, urte-zurte, ba, ondo esan duzun bezala, hagoita urtetan ospatu da. Eta hasieratik bertatik ba, esan genezake Euskal Herriko bersoa persarik eta garrantzitsuuentarikoa dela garrantzitsuena ezpada, bai onaldetik eta baita ba, sarik dagokieean ere. E, bizari izaten dira, lehenengoa eta bigarrena eta esan dudan bezala ba, bizariak ba, oso osoak. Parte hartzea gaur egun indartuta dago eta sariak ere indartsua dira. Bai, e, parte hartzeak ba, goraberak izan ditu urteetan zehar, baina gaur egun ba, parte hartzea oso handia da, azkeneko honetan amasei lagunok hartu dugu parte, eta sariak e, iazti gainera ba, igo egindituzte diruko puruan, eta lehenengo saria mila eta bosteun eurokoa zen, eta bigarrena mila eurokoa lehenengoa gara mila eta bosteun eurot eta txapela, eta bigarrenak mila euro eta oroigarria. Aurreko astean zorion duzintzudan, zorionak berriokaitzo goita mairu garren baxiari bertxopapersariketako bizariak aurten erezuk zuk jaso dituzulako. Eskerrik asko, zorion mezu hauek are gozoa bakizaten dira. neko dio zaket pro eskeraz polika. A gait zurenda la biurte buelta, ba, bertsoa izan genuen e, biokementsigratean eta orduko gain nagusia bazen Urte askoren ondoren ekaitzek berriro helduziola e, bertxo paperen bidez bere sormena bideratzeari eta, eta berriro ekin e, barruan zenituen ausunarketa horiek paperean jartzeari. E, ordutik beste bizarik eta ere pasa dira, E, bisarik eta azken irusarik eta parte hartu duzu sariak zuk zeuke lortutuzu ituzu, e, gaurko gaia bestelakoa da, edo gaurko galdera bestelakoa da. E, Burubela redagoek aitzorain, sormen prozesu batean? Bai, sormen prozesuan, bai, etz esango nuke. Eta lehenago ere, seguraski baita. Nahiz eta e, amairu urtean, ez errez argitaratu edo lehiaketetara ez aurkeztu, bertso sortarik edo bestelako sormen lanik, nik uste burua ba, erabilera nera bilera. Prozesuak izaten dira, eta gaur egun ba, prozesu hori ba, arte ez, iristen da, eta ba, bertso forma hartzen dute, prozesu horietan lan edo aforismo forma, edo olerki forma. Ez da? Egia esan, e, amairu urteko agorraldi horretan, ba, Ideia faltan e, somatzen nuen neure burua edo gai askori ba, idatzean nintzela, sentitzen nuen. Eta askotan ba, bizpairu bertso edo ontzeko gai, baldinban nintzen ere enion gaiari ba, zortzi bertxorarteko segidarik edo ikusten. Eta gaur egun ba, alde horretatik ba, emankor eta jarioan ikusten dute neure burua ba, bertsoei olerkei eta aforismoei dagokien ez behintzat. Ipunekin eta lan luzexiagokin gehiago kostatzen zait. E, begiak zabalago dituelako ekaitzek, azken urte eta gan pilatutako esperientziak, leio berriak eta gai ezberdinen barne sakonk eta lanean ariku zarelako zergatik, e, gaurregun errastasuna hundia hori gaiak aukeratzeko gaiak garatzeko eta gaien muinera iristeko. Bai, izan desu bezala, behar bada, helduagoa nahizelako, eta inguruan gertatzen denarekiko sentiberagoa, ez da? Eta neurri horretan, ba, zentzumen guztiak, ba, zabalago ditut, irekiago nago, e, munduan gertatzen denari irekiago natzaio, eta asko eragiten ditu, asko eragiten ditu, Neri gertatzen zaidanak, baina baita eta neurri berean, edo askotan handiagoan, ba, ingurukoei ei ba, gertatzen zaienak ez? Eta nik neuk, ba, eztezaket jasan, ba, nere inguru urbilean eta urrut iraxiago, norbait sufritzen baldin badago, ba, bere sufrimendu hori ezin dut jasan, eta aldudan neurrian, ba, laguntzen saiatuko natzaio, eta nik uste dut, ba, nik ondoen lagundi ez dela, ba, Minhori, ba, bertxoen bidez edo sormenaren bidez arintzen eta goxatzen. Mundu zabalean gertatzen denari, irekia gozaude, baina azken e, bertxo sortauek idatzi eta sarituak izan direnak oso oso gertuan e, bizitako gaiei lotuak daude eta horietan zeure burua komprometitu dezun neurrian idatzi dituzu bertxo sortak. Askotan e, ez aldaukagu joera urrutira begira jartzekoak eta gure konpromisoak txikitzekoak eta gertuan degun horri ba, errazago ematen lugu bizkarra geure burua e, inkosienteki balin bada ere ez inplikatzeagatik edo lasaiago izateagatik Bai baina nere mundua hori da nere mundua hurbil dago niregandik baina nere mundu hurbileko hori mundu unibertsala da ezta eh azkenbatean e, suizidioaren gaia nik oso gertutik bizi izan dut, eta neurri hortan asko eragiten dit, baina suizidatzen direnak ba, hemen ez ezik anere badira, ez da? Beraz, hemengoak arako ere balio dezake. zurri garbiak aurkitu na idituen poeta tristea ninai kaletan zehar neguko eguzkitan di joan bizom bakartia Ni naiz ostori gabe gelditzen ari den nor da ekaitz bertsoak sortzelanetan jartzen denean ba neurri batean egan egiteko gaiden lurtar bat hmm, izan ere ekaitz ez berdina da burua bete betean errotan duenean eta ez duenean Naiz eta errotak sekula ezutzi jiragueltaan ibiltzeari. Proiektu batean burubelari buru sartu da goenean ekaiz beste kaitzu bat da. Ekaiz txua gua. Ez dakit, behar bada bai, baino askotan konturatzen naiz, e, beste zerbaitetan aritzen naiz zenean ere, basortzen edo aritzen naiz zela, ez da, ba... Denboran atzeragi egin gabe, ba, atzo klasea ematen harin nintzela baideia bat, Ez bururatu zitzaidan, ba, klasearekin loturazu zen egirik ere etzeukana. Beraz, azken aldi honetan, banagon olabeiteko sormen etengabe batean. Mm, ala ere, proiektu bat zeure ganatzen dezunean, da proiektu hori aurrera ateran nahi dezunean, e, saritutako bibertxo sortak hauek, kasu? E, zein izaten dekaitzen m -m, prozesua e, nola heldu gaiari, e, nola heldu bertsojarioaren eskemari noizasi idazten nola egin berrikusketa nola egin e, barne ziurtasun hori nola lortzen dukaitzek ondo ari zarela esaten dizuna nola izaten dekaitzen prozesua bai ba lehen esan bezala Lenik eta behin inguruari erreparatzen diote, ea nire ingurua nola dagoen, ea zerk eragiten didan, ea nor dagoen sufritzen eta zergatik dagoen sufritzen, E sufrimendu horri idatzi ote zaion zer idatzi zaion zer kantatu zaion eta ea nik zer ekarpen egin ni zaiokenez. Eta horrela ba, batzuetan ba, konturatzen naiz, pare bat ideia edo etortzen zaizkidala burura. Eta askotan ba, amar zortzian edo zazpiseian edo zortzi zortzian ez. Eta ikusten dut ba, gai horrek ba, baduela, baduela mamia edo momentunetan ez, baina gerorako utziko dutez. Eta egia esan bada badazerbait e, sormen prozesuan asko laguntzen didana. E, guraldi ona egiten baldin badu eta denboraz baldin manabil gustatzen zait etxetik e, ikastetxera oinez joatea eta etortzea ere bai. Eta berroita gos, berroita bat minutu ditut oinez etxetik e, institutora eta bidean bertxo asko ba, sortu eta osatutakoa naiz. E... Ekaitz sari banak eta ostiralean, izantzen pasaino, ostiralean iraiaren batean eta zuri jakinara zuten bi egun eskaxe aurretik. E, zai zen den, lehiak eta batean parte hartzen dugu guztietan e, sinestuta parte hartzen dugu lanon bat sortu eta lanon bat aurkeztu dugu idearekin gelditzen gara, eta eta saria lortzeko gogotsu zen den eta etzen deia iristen? Bai, e... Behar bada garaibatean, ba, magos, tamasei, amazazpi urten ituenean, helburua e, izaten zen e, lehiak irabaztea, ez? Etenaren ondoren, nire helburua ez sekula izan, lehiak bat irabaztea. E, eta gainera iruditzen zait, nire kasuan behintzat, eta gehien onkasuan, ez lukela izan behar. Sariak e, ondorio izan behar du. Nire helburua, beti azkenaldi honetan, beti da alik eta bertxosortarik e, onena idaztea. Eta onenak baldin badira ba, saria mereziko dute edo hortik gertu ibiliko dira, ez? Nik gaur egun bertsoak eta sormen lanak nere askabide zatu ditut eta nik gizarteari egindiezaiok edan ba, ekarpen modura. Eta esan duzun bezala, ba, lehiak batean, izenak berak esaten duen bezala, lehiak batean parte hartzea erabakitzen baldin badut, ba, lehiatzeko moduko lanak ontzen alegintzena iz ezta inork ez nauelako behartzen lehiaketa batean e, parte hartzera orduan e, nere helburua ez da e, parte hartzaile kopurua besterik gabe igotzea ez gustatzen zait parte hartzea eta alden neurrian ba lehiatzeko moduko ba, lanak e, aurkeztuz gero besterik da saria ba, lortuko duten edo ez Eta esan duzun bezala, ba bertso sortak ba, aurkeztu nituenetik ba nuen esperantzatxoan nere buruarekin ba, oso gustora sentitu nintzelako, ez? Baina ikusten duzun bezala ba lagunek parte hartu genuen eta birentzako bakarri dago saria eta segurunago ba beste bertso sorta bikaina asko gelditu dira, ba, direla hortxe hortxe, ez? Eta hurrengo leiaketaren batean ba nereak geldituko direla ba saliri gabe, ez? E, jende on asko dagoelako oso bertso sorta onak idazten dituena, eta askotan ba, sarien kontua, bolada kontua izaten da. Baina norberaren sentsazioak eta usteak iritzi batekin dartzen dituenean? Orduan ederra. Jakin, ja, e, norberaren ari ba, bestelako berme batez, e, eransten diotelako, azken batean e, sariketetan epaile lalentan jende aditua, aritzen da, kasunetan... E, Bertsoaren munduko lau ziren, ez bakarra, eh, lau eta horretaz gain ba entzule eta irakurleen iritziak eta kritikak jasotzea ere ba gustatzen zaiz, ez, eta oraindainokoan ba asko gustatu dira bertso sortak. kaitz bertxo eskolara edo bertxo mundura salto egiten degun guztiok jaso izan dugu garaibatea, pentsatu orain ez dakite kuntua kaldatu eta diren edo jaso izan dugu mezua lehenengo ikasgaia bertxoaren azken bukara kindartxoa behar du izan eta azpitik gora, hasi bertxoa sortzen azken puntura iristean kolpe bat, jendeari oparitzeko edo bertxoa irakurri duen zungo duenari oparitzeko E, azken urtetako ekaitzen bertso sortak irakurtzen ditut e, eta bueno ez, git, ez, det, ez nuke esango azken bertxo puntua azpimarratzeko alegin berezi egiten duenik ekaitzek hitz e, eta bertxolerro e, bakoitza indartxu sortu bilarteko honik ez du izaten ekaitzek bai, ni saiatzen naiz hitz bakoitza borrokatzen ez? iruditzen zait eh Silaba bakoitzean sartu behar dudan ba, izkiak justifikatuta egon behar duela, eta justu hitz itzorresek egon behar duela horrez, eta borroka hortan ba, asko ematzen naiz. Egia da e, bukaerari garrantzi handia ematen dio dela, ondorengo eten baten aurreko azken hitzak izaten direlako, eta askotan ba, doinuak ba, errepikatzea ere eramaten gaituenez, Ba, horrezaten denak ba, indarra izatea komeni da, ez. Baina oso kontuan izaten ditut e, bestelako hainbat ezaugarri ere, ez. Zaugarri, er ez? E, gaia sakona baldin bada, kasu honetan e, suizidioaren bertsuak diren bezala, nere ustez literaturan sormen lanetan bi balia bide garrantzitsu isilunea bera eta Galdera erretorikoak izaten dira askotan e, galderak egiten ditugunean ba irakurtzen edo entzuten dagoenari ba zer pentsa, ez? Ematen diegulako eta nolabait e, irakurlea edo entzulea ba, geure gogoeten parte ere bihurtzen dugulako. eta adibidez ba bertso sorta horretan hortan saiatu naiz bereziki. Galderak formulatzen eta nolabait sinesgarritasuna ematen, ez? Ba, suizidio kasu baten aurrean ba, hemen Munduan eta bizitzen jarraitzen dugunk ba, galdera asko egiten dizkiogulako geure buruari, askotan e, erantzunik auurkitzen ez dizki egunak mm. ez. Aurtengo sariketara bilan aurk eztu dituzta biek jaso dituzte e, sariak bigarren sari orainzi kontatzen ari zinen e, moduan suizidio gaiari e, eskainia da zer egin dizu bizitzak izen burupeane idatzia e, zer egiten diua ba bizitzak hegeitz. Bai, pentsatzen haritu nahi, e, zer egin digu bizitzak ez? Zer e, indartxo eruditzen zait galdera, baina behar bada e, ez dugu ezer egiten. Eta guk espero dugu zer baite egin diesagun, eta bere buruaz beste egiten dutenek, behar bada horreisegatik egiten dute beren buruaz beste. Bizitzak ez tilako ezer egin, eta beraiek espero zutelako zerbait baite egitea. Ez takit hori beraiek galdetu beharko genieke baina... Ez dakit erantzun gote diguten. Zer egin dizu bizitzak bigarren pertsonan begietara begira idatzitako bertsoak? Zuri? Bai, garbi neukan. Garbi neukan e, bigarren pertsonan e, idatzi beharreko sortazela. Nola baita e, ba, gordintzeko, gaia gordintzeko, xamurtasunez, baina gordin. Eta begietara begira e, idatzi nahi nilako ba, nire lagun bi haundioiei ez, e, beren buruaz beste eginda kakotxartean galdu edo joan zitzaizkidanei. Nola baita, e, suizidio kasu baten aurrean, niri, lehenengo pertsonan, ba, barrendu zitzaizkidan sentimenduak, izan zirelako, ba, aserrea, e, ulertu ezina, E, maitasuna beraien hitzen beharra hainbat sentimendu eta askotan e, kontra jarriak bainaldi berean osagarriak e, izan litezken hakez? eta nola elkarrizketa baten beharra e, sentitzen duen eta mm, urte askotan pilatutako ba, galderak beraiei zuzentzeko beharra eta malez e, galdera horiek nik erantzun behar izan ditut eta ez dakit erantzunik egokiena eman ote diedan. Uhum. Aurreko hastean Josupena de Segre hemenche bertan gaia. Ingurua begiratze duz gero gertatzen den kontua da suizidearena, baina eztegu. Oraindik eztegu askatasunez edo naturaltasunez izpide hartu dugun eta izpide hartu dugun gai bat e, gertatzen da, zergatik ez hitzegin lasaiago gaiaz. Ba hori da nik neuk, ez? Eh galdetzen dio e, neure buruari eta inguruari. Begira, ez, eh nere kasuan bi laguna handi, ez, galdu ditut. Bat nere lagunik e, onena honena zentzu askotan, ba hurbiltasunagatik, hainbat zaletasun eta ametz eta kezka e, partekatu genituelako eta bestea ba nere ikasle izandakoa, ez, duela 8 bat urte edo. Eta bestela ere ba egunkarietan askotan agertzen dira datuak, ez. Oren dela gutxirakurtzen nuen e, 2008an, Espainia arrestatuan 2007 lagun baino gehiago, egin zutela bere buruaz beste eta datuak ikaragarriak dira, egunerokoan ba, suizidioaz itzegin ere ez egiteko. Ez? Beraz, e, beharrori bai senditzen nuen, gure egandik ainur bildagoen gaia ba, gizarteratzeko, egiteko iritziak elkarbanatzeko, eta lantzeko azken batean, ez? Ba, hor dago eta landu dezagun, ba, muturrez berdinetatik, iritziez berdinetatik, eta, bueno, geure dezagun. Esan nahi zen, nuen guzti esan dezu, zortzi bertxotan? Segurazki ez, segura e, gauza ez, ere izango ditut barnean, e, urte askoan, gai buruan erabilerako, ez da? E, banekien noiz bait, iritsiko nintzela, ba, sorta bat, tzera gaiionen inguruan eta kosta egiten zitzaedan, kosta egiten ziteean eta horten baoarkabaniaia e, idattzen ditut zortzi bertso hauek. Baino dena esan espaldin badut ere esan dudan hori esan nahi nuuen bezala esan izanaren poz bad daukat. E, Doinoa melodiagatik aukeratu duzu edo doinoak berak daramaan izenburuagatik rumoia hortzi beltzean noska. Henio <gülüyor> ba, enion, erreparatu. E, Doinaren izenburuari baina doinua bera asko gustatzen zait, asko gustatzen zait, batez ere horrelako gaietarako ez. Urrutira joan gabe ba, felix inurrate egri iidatztako bertso sorta ere ba, doinu honetan egin nuen eta gustatzen zait, gustatzen zait doinua horrelako gai mamitsu eta sakonetarako. E, puntu eta ideia eder asko ditu bertso sortak e, zein da eh buruan bueltaka gustora eh Espainetaratzen duzun puntu edo ideia. Bueno, eh bukaerak denak iruitzen zaizkit indartxuak edo gehienak beintzat bai, baina bukaeratik arago ba baineri eta bainere inguruko askori gustatu zaielako ba, destinoaren eten puntuei bi lapurtu dizkiezu. Aipatuko nizuke adibidez. Ala ere sortu zenuenean, eh, behin baino gehiagotan errepikatu zenidan hitz joku hau eta hau bertso, laugarren bertsoaren hasiera da. Erlojuaren azken tiktaka agurru ulizes agurritaka, behin baino gehiagotan errepikatu zenida. Astu zoratzen den? Astu gustatu sitaidalako ba sortu nuenean, eh, zainbat arrazoigatik ba tiktaka modu horretan errima bezala erabiltzeagatik eta Itaka hitzagrekin duen oskidetasunarekin, eta neurri batean ba nere lagunari Igorri egiten dio dan keinuagatik, ez? Mm, kantatuko dizkuzu. Señe ke dituaritzak. Nork du lore bat uda berritzat Ondorioa zenbatera nio baldintzatzen du baldintzak. Baldintzatzen du baldintzak. Isilunen izkuntzan nola, jokatzen dira aditzak, behar ditut zure itzak, zukeri aukeratzeko, Zerre dizu bizitzak, zerre dizu bizitzak. Zeruak kaixo, zoruak esu, besarkadarik gabe komezu, trumoitzu eiso emaztea ta, iru aurrirri barretsu iru aurrirri barretxu. Destinoaren eten puntuei, bilapurtu dizkiezu, hauts bi zaudezu, aurretik izan zenezakena, aurretikera mandezu aurretikera mandezu. Ausentziaren aritmetika, ederra beti ez da polita, senideek maiz bilustu dute, do margarita, do margarita. Lagunok ere geure burua, itxasoari harrika, zigortzen degu aldika. Erantzun bila joan baitzara, galderak hemen utzita, galderak hemen utzita. Erlojuaren azken tiktaka, agurrulises agurritaka, irakasleen oporraketa, medikuaren soldata, medikuaren soldata, Ustez guztia eskura izan, Eta azkenean kaka garrantzitsuen falta, Ez inaltzinen gube zela hil. Piskanaka, piskanaka, piskanaka, piskanaka, piskanaka. Erdi somorro erdi zizaren, Eri etchekoratzen pare Iluna barra gugan barren du denez xua be, xua be denez xua be, xua be. Malko berean itodi ditugu, Jainkoa ala talla be Eldulekuak non daude Bizitza deitzen diogu baina, bizitza alda zugabe, bizitza alda zugabe. Falta zaizkigun itzen segida, gugan balego gugan balira, pentsamendua arrazoiari azalpen eske ari da. Azalpen eske ari da. Zure Espainien erliebea, Zure begien distira, Ez begira, Isiltasuna baino sekretu, Haundiagoak badira, Haundiagoak badira. Gaua umezurtz loa desditzan, nola ilerri ala elizan, naizagurresan genizun baten gerizan. Negarti baten gerizan. Oro imenean gurut ziltzatu, Zatzaizkigu mamugisan, izan gabe nola izan, zeure buruaz beste lepo bilia altzen biltzan. Lepo altzen biltzan. Lepoak lepo buruak buru, zerua amets lurra helburu, arnaz luzeko zehar kaldiak ase gaitugu. asebetetzen gaitugu. Gure gogoak zugana inoko, distantzia trazatu du, bidea egin nahi dugu. Artea hartu diguzu baina arrapatuko zaitugu, arrapatuko zaitugu. Isilu zaigu eguna, larre ondoa nasuna. Bederatzi bertxeire izan zitezken, baina hori erabakitzen honen azken puntua jartzea. Bai, lehen e, bi bertxe baino gehiago ontzea egiten zizean, eta orain sortzi baino gehiago dirudienez. Guk erabakitzen dugu orduan, azken puntuan nun jarri? Eta noiz jarri? Bai, jakin horretarako bintzat eskubidea eta ala badugu, horreindik. Azken puntua, e, lehenengo saria duen bertxe sortaren izenburua, Bai, eriotzatik gertukoak hauek ere, baina nire ustez guztiz bestelakoak. Mm, nola ikisatearen zartzarua eta zaintza? Landu dituek aitzek bertxosortu honetan? Zai. Zekontatu nahi zuen? Bai, batez ere hori ez. Da, hauek ere, baina ikorbiletik bizi du, ditudan ba, gaiak ez dituzte abia puntu, ba ogatzen zaidalako eta tarteka inguratzen aizelako zarregoitzara osabaren e, bisitan eta bertan ba ikusten eta jasotzen dudanetik ba nolabaiteko galbai lan bat eginda ondutako bertsoak dira ez ba zarregoitzetan ere deneti dagoelako ez ikusten duzu ba, zen zenbat eh inguratzen diren egunero egunero zenide lagun eta bertako langileek zelan egiten duten ba han gaixo edo el edo dena delako egoeran daudenak aliketa onduen egon deitezen, baina tartean ere egon badira, ba senideen bisitarik edo jasotzen ez dutenak, ez? Eta pixka bat, e, hoien larruan edo jarrita, ba eriozari aurrez aurre begiratzen saiatu izan eiz. Em, xempelar dokumentazio zentroak eskura jarria duen datu basean begirarituna ez, len aipatzen gnuen rumuia hortzi beltzean oska e, doinua bilatu naian eta zehazten du edo definitzen du tragikotzat. Eh, doinua, mm -hmm. eh, Franzisku Zer dakarrek doinuan egin dituzu lehenengo sari iraitsi duten bertsu hauek, eh, serioa da baina eh, doinuarinaoa da. Gaia serioa da baina ikuste Behintzat, alegindu naiz, e, umore printza batzuk e, eransten ezta. Ezain sakon eta ezain gordin aritzen, naiz eta puntu batzuk badauden, ba, gordin tason hori azaleratzen dutenak. E, Bertso sorta honetan, alegindu naiz, horretan, umore printza batzuk e, eransten, eta horre, doinuak berak dituen irupontu motzoiek ondo-ondo josten. Ondo hori izan da neure buruari, ba, jarri nion erronka, ez? Nolabaiteko hamildegi hori oarkabean pasatzea. Eta beste aldetik e, bigarren saria lortu duten bertxosortan, suizidioarenean nean, e, nolabait galderetan eta sakontasunean hausnarketan oinarritu baldin badut nere sorta, Oraingo honetan fiska bat e, deskripzioan eta narrazioan eh egin du naiz. E, ziur naiz bibertxo sortako oso oso so, so, maiteko dituzula baina hm mm, sariketaren emaitzaren berri jakina urretik apostu egin berkoa zenu eh susmo bigarren saria irabazi duen bertxo sorta aurretik jarriko zenolazuk. Bai baina subjektibitateagatik segurazki eh sentitzen ditu dalako. E, bigarren horretan euneko ni eun, nina izelako. Sain edut, nire estiloa edo definitu beharko balitz hor ba, dago beten. Ezta da e, guztiz biluztu naiz e, suizidioaren gaian. oso oso urbiletik ukitzen hauen e, gaia da eta eta onduen egiten dakidanetik, hausnarketatik, alderetatik, abiatutako bertso sorta da. Lehenengo honetan, ba, estiloa guztiz bestelakoa da, doinua hostari da, Baina gaurregun gotalaiatik, hau da, behin sariak eman da, igusten dut, hitz e, bako itza oso ondo lotuta dagoela e, lehenengo bertso sorta honetan, eta bigarren bertsozortak adinako meritua baduela teknikoki eta esan indarraldetik ere, ba, ederra dela. Iratiren privilegioa da. Zure bertsoak lehenengo-lehenengo paper zuriak ezagutzen ditu, eta gero iratik. Kantatu zen ezkidanean... E, Ederrak, iruditu daizkean oso ederrak eta nire iritziak bat egin du Epaimaiarenarekin. Bai. <laughs> Epaimaia irkorako moduantzau da. Hmm. Aurri begira, gazte begira, helduei zarrri begira, e, zaintza bizitzaren arlo ezberdinetan gai potoloa da azken urteta eta ilabetetan indar handi hartzen ari dena bai gabe, eh zaindu egin behar dugu, ez? Eh, lehenik eta behin eta guztien aurretik eh norbere burua, ez da, e, gainerakoak eta ingurua zaintzeko ba norbere buruak indartzu egon behar du, ez? Baina esango nuke gizartearen da bizitzaren oinarrietako bat eta garrantzitsuena agian, ba hori xe dela, ez? Zaintza, e, zaintza bai E, gizakiei gisakie bai bayi bizitzari dagokiena bayi inguru giroa dagokiona bayi errespetuari dagokiona ba, nik uste zaintza ba, kontuan buruan eta bihotzean izan beharreko hitz potoloietako badela Bertsopunturen punturen bat azpimarratu beharko da no? ba behar bada eh hasi naiz kantari bizitza laburtzeko eriotsari hori E, idatziuenenean ba asko gustatu gustatzu hitzaidannez. heri hottzari ba ote dago bizitza laburtzerik ez.eta bigarrenaren bukaera ere e, oso polita iruditzen zait oso bizuala delako ez, gutxiago gara eta gehiago gaude. Azken batean e, urteak beteala e, geure izatea ba, gastatzen e, joaten da ez eta ibiltzetik e, izatetik nolabait egotera ez. E, Pasatzen gara. Baina badago puntu bat neri bereziki, bereziki asko gustatzen zaidana ez. Nola baita pertsonifikazen ditudalako ba, nik bizitzarik edo nekezik gusten dizkio da nahi ba, elementu ez. Eta da malkoena. Esaidazu malko. E, bigarren pertsonan e, idazten diot malkoari eta erregutu egiten diotez, ez. Esaidazu malko eta gero hor itzkoko moduko bat ere badago esaidazu malko tanta hainbat tanto galdu dugulako, denbora geldi dago gu noiz pasako, eskotan esaten da ez, denbora pasatzen ari zaigula, baino ez dakit nik jogelastu egin ari horrekin, eta nik denbora, ba, hor utzi dut, geldi, eta gu gara, ez, pasatu behar garenak. Paper gainan idatetako orden berdinean sortzen dituak aitzak bertxoak? Ez, baino esango izut, lehenengo hirurak behintzat orden horretan e, Idatzi nituela eta azken biak, ba, azken biak izan zirela sortu nituen ainen ere. Hor, batzuetan etartekoekin izaten du zalantza gehiago, baina bai, lehenengo hirurak eta azkeneko biak, hor ba, den horretan idatzita daude. Asine izkantari bizitza laburtzeko eriotzari moduko ideia bat sortu eta paperatzen desunean, zen maiatako presioa jartzen diozu zeure buruari. Hau da, langa, hor jarri ezkero, datozen, sormen ideiek maia horri eutxi behar diotu edo gore egin behar dute. Nolako, nolako deatzen duk gaitzek bere buruari jartzen dion e, lan presioa? E, nik ikaragarri eskatzen diot, e, neure buruari. Gutxieneko maila bat behin ezarrita, ba, zugezan duzun bezala, behin zat, horri eutxi egin behar zailo. Hemen ez du balio e, puntu bat e, osona izateak edo bertso bat osona izateak, ez zortzi bertsoko sorta baldin badaba, Alden neurrian ba mailari bere hortan eutsi bertzaio ez. Nik askotan nahiago izaten dudalako ba maila palagoa ba, baldin bada ere, maila hori lehenengo bertsotik zortzigarrenera ba, eusten duen bertso sorta bat ez maila horretatik gora dagoen bertso bat eta gero bera egiten duena, ez. Gora eta bera dabilen ba bertso sorta bat edo nobela bat ba ez da noretzat asegarri. Hogeita mairu garen Baixarri Bertxo Papersariketako lehenengo saria jasuduen Bertxo Sorta azken puntua, Francisco zerdakarrek doinuan idatzia. Gambaran ez biltzen, lasto ania bete ditudanetik laro gehi tabi. Aizea zakarreta eguzkian agi, Udazken kristianegu beltzaren atari sentzumenakadimintzoa haragia sinaizkantari bizitza laburtzeko eriotzari bizitza laburtzeko eriotzari Noiz baiit izan ginenak sasoikonerbe orain dena pastilla eta jarabe. Egunez piztutako farolaren pare, ia esker geure hitzalaren jabe, pauzoa era bezalanzen mirabelbururik gabe, Gutsiago gerata gehiago gaude. Gutsiago gerata gehiago gaude. Gizarte akusten du gizartetik kanpo, gu bezelako hainbat gizabanako. Zer geratuko zaigun gaurkotik biharko, Mugitu gabenola egiten den salto, Esa iguzu malko, tanta haina tanto galdu degulako, Denbora geldidago gu noiz pasako, Denbora geldidago gu noiz pasako urtaroa kurtado ta garaiak garai bakardadeak denok gaitu autagai bia la bakkieto lausemeak lasai gurpildu naulkiak nork bultzatuko darrai erentzirako bai gainerakoan ai astegunetan jai Inorkeztu kargaren kargu egin nahi. Inorkeztu kargaden kargu egin nahi. Idagana oinase, oraina gaztigu, Ezalginen lurralde bereko tribu. Zaintzaileen besotik gabiltza betigu, aien zerbait diru digu, bat bieta iru urten gati buzartzeak hori du, azken igurtzian orke man digu, azken igurtzian orke man digu esku batean balitz bestean balego zainen bueltan poltsa betesuero begi bakoitzean 6 dioptria edo bibela unetan ere 11endredo bulegoz bulegoia egunero normala da gero Gabeziak soberan izan ezkero. Gabeziak soberan izan ezkero. Santuei otoitzean gurtzen degu gaba, Bekatuak aitortuz bada espada. Hortzi mugan iltzatu zaigu begirada, Ai San Miguel, San Pedro ta Santa Bárbara, ona eta ara ibiltzeko jada nahikoa lan bada, beste mundura nola joango gara. Beste mundura nola joango gara. Eskeintzen di danetik irriparzabala zenbatera nolazten zaidan azala. Elara zinain nuen sentitu bezala, ehali murtzen dedan neri hozitala, nola edoala nere eginala adituala, azken puntua berak jarri dezala. Azken puntua berak jarri dezala. Zorionak ekaitz. Zorionak ekaitz. Ez asko? Segi sortzen eta zuk esaten duzu moduan sorgin zen. Seiatuko bara. Gustatzen zeitzu harre baka nahi egiten dion elkarrezketa. Bai asko gustatu zeitzu. <laughs> 12ak puntuan e, bota galdera gaitze datorren hasten edo mendi biastera erantzun behar dizuetan galdera bota. Galdera da guk eriotza bizitzeko nahiko modu iluna, ez, beltza, tristea dugu. Ea, beste herrialde eta lurraldetan nola bizi duten eriotza ze kolorerekin identifikatzen duten, hiletak egun bakarrekoak diren ospatu egiten duten eriotza piska batortik. JASOA, BANUALANERA, ONDON DO PASA Aztia, MUXI POTOLOANA DENOI, ETA ESAN DAUKEGET, SEGI SORTZEN, SEGI SORGINTZEN, ETA e, ENTZULE ETA IRAKURLEAK GOZAR AZTEN, ESKERRI KAZKO. ESKERRI ETA ZU ERE SAIATU URTEN. Aio, ENTZULE ETA TORNAZ ZERARTE MUXI POTOLOANA, IZANTZU LIONTZU. JASO, <tipen> <tipen>